Ara, eta egur diuntan, atzoko konzertua pasaturik hemen ditugu estudioan fresko-fresko gure hiru luxuzko gomitak zesenaren taldeko. Irukide, Jokin Irungarai, Patxi Oierburu eta Xabi Etxeberri Egunon Zuerk Iruek. Egunon Zueri, Egunon. Jokin Bateria, Patxi Gitarra eta Gitarra Parabarkatu eta Xabi Ahabita. Ahabita. Eh. Eta hiruak ere piskat kantuz? Hiruek aldu nahiten da. Ba. Disko behian ere, hola e, da, kantuetan, e, zera, lehen diskoan denek, denek kantatzen zinuten piskatela guti? Ogera, gauza bera? Bai, gauza bera txia, soalbuta e, xabik geyo, leku gehiu hartu duela. Guk Pusatoik. <laughs> Adap. Aitzinean <laughs> ezagia Xabi. Eh, xabi, justuki, zurekin asko gira. Patatra deitzen da da disko hau. Zer ba? patatra zen ta... Eski irri ingi retsmeten ginuen uh, lehen dizka badabum badabum ondutik bigarena patatra deitzea, ta, jaz, da hortik hasi ginen. Ezkiri airringarria. <laughs> Zer la bazagamdi bat irudikatzen nahi duzia edo. Lehen dizka almezala hara, kantatzen dugud, bat dira, sonu Arrundez behdinak gaien aldetik ere denetak mintzogirat. Estilo aldetik, patxi, eh, aldak zerbait lehen diskotik beste urratz bat eman duzue? Eh? Bai, be, noraz bait bai, Astapenean hasi ginen Balkano eraginekin. Hori zen uh, gure Astapeneko gauza, emirku zuhitzaren bertsioenak egiten ginen Astapene batean. Eta gure lehen komposaketak ere uh, ari horretak uh, ziren. Eta hor, e, bon, azken orteetan behiz komposatzeko momentuan e, ortaik piskatu jundu gira. Ordean, bi gehendizko ortean askoz gutuen zuten alda ala, balkaniko eragin hori. Este heneatu balkaniko estilo ortaik edo? Be, duak ez dakit, baina e, duitzen zait, asigirelaik e, komposatzen e, naturalki beste zerbait gintzauku. Mm -hmm. e, Hala uh, borxatu gabe beste ezbaiti buruz joan giragoan, joka da beti, mainna ere popago, bada disko pixka bat eta baan beti gazak ere uh, nahaststekatzin dugu, hainan balkanikoa ezzen mm -hmm. ez da naturalkigin. Nolaabaten dira zuen uh, konposeketa fase horiek? Biziki luzia dira, mm -hmm. sei eta ez duugu nauzirik. <laughs> Hordien den den den den den dena ezta bai datua da, idei guziak ongietorria dira, biziki uh, diplomazia uniz behitugu, taberaz ez dugu šekulan neoh gaitzitu nahi. Hordien idei guziak ongietorria dira eta gero, entzatzen gire idei horiak elgarri lotzen edo elgarri joxten. Gertazeta uzhebatzen bazterzia? Bai, bon, hatzen ba, hatzen, ba, ba, ba, ne hor, hor gaitztu gabere, mm -hmm. behinan, eh, gero, batzutan, hire eh, idei baten mandaz daun, uh, bultiaten burien huartzen aiz, eh, bon, eh, eh, artian airea edo kantua antzinatu dela, eta hire uh, ideiak estu kalagei jau, uh, bon, estu kalagei jau ongei torriak. Mm -hmm. Ideia nora heldu da, kide batek akartzen du bere zera, bere instrumentuarekin, edo badat jadanik horokohtasu baten ideia? Badia difentak, eh, patxik, Paskal, Xabik ere bizkat, ekartzen tiek, etxetik uh, ideiak. Uh -huh. uh, Paulo Polinetanik gehiago idei horietaik gero alduzauskik gubesteatzu. Uh -huh. Murtutsk uh, kantua dibidez, uh, astapenean punki, uh, punki kantua bat zian, mea ahont punkia uh -huh. uh, biziki fite joan zianat, uh, biskat, uh, Uh, Bortitza edo, eta finituik baltsa. Ah, et <laughs> et bestean, bestean uh, eraginarekin. Murturtz! Itxasuko patroinari referentzia? Ba bada... Ba da... <laughs> <laughs> Itxasuko patroinari kitzik aki pipi bat. Ay, ay. Umen aldi bat. Ego eskin nahda bertxo, zentzuratu adera gizkan. Bai, zentzuratu adera. dugu, ez zentzuratu e. e. e. adera, e. e. e. gu mataz? Cario. Es, es, es, es. <laughs> <laughs> ni, ni taldetik aterzen banauk Ez duki txasueri izan behar Taldean ez zentsu datu Entzuteko Justuki, kantu guzien artean, diskontan Bada aririk edo Zerbaite seba, koherentzia emaiten uh, Dakona, edo Ipatu bezala patatra, bazar uh, Alaia uh, undi bat da Bazar alaia undi bat da, bai Naizeta, dies, uh, kantu bat Kleopatra riburuz, lau zatitan Mostudugun, beraz bada Harri bat, kantu, uh, mm -hmm. atan, kantuak sortzi uh, minuta hilauten <laughs> zuen, eta lau zaten, unibertsal uh, music uh, gure uh, ko, produktoreak galinda uku zatitzea. <laughs> eta, beraz, bada tipi bat, bez, gero beste kantuetan ez gai ahontez behinak dira, dira guk haipatu gena egin ituen uh, gaiak, izaiten dira gai seriosak, baina uh, entzatu gira irid, irudikatzea Sosokeri batzu ekin, nu? Eta krokiko ditut kantoan izan batzu, Lukinka, Chocopops, Cleopatra 2000a, hori epaten zen oena, xo hoaxki, Peter Steven. Nondik lo dira garza guzi uriek? Zer hartzen dozue. Eta hori da edarena, da hori guzia drogarik gabe egin dela. Pisan li lov ere? Pisan li lov ere. Nondik galduta? Pusta ki gude azte. Est-ce que il y a une série teinte vous Ouais. Ou le art en bon, Demoranis e, garran bizkuntzaitzen gira denak seiak eta euh composé que tata ere denbora fashion artistique il est Demoranis pas ce qui nous mainan ou à la interne et à bon, alors déjà dira. Norada, horiek prestatu dituzue uh, goguan harturik bo, disko behri egiten dugu egiten dugu, dugu kantugu ziak edo jadanik haitzineko diskotik aseak zinezten emekik gauza bat zu, ideia bat zu jintzaut, izdeia bat jintzaut. Asi gira duela bi urte bai? Mm. Duela bi urte hasten gitu guna, gau lehen idei bat, hop, mm. johatzen haste izta, pitiaka pitiaka. Ez est, diuk, mm. uh, elburua batzen alere, uh, finkatu ginoen bon, data orta, mm. bai? Egin handugu dizkoa, eta ordean arte horretan konpuxatzen uh, dugu, idaznean. Gero da eta pixkat puxatu diok ere baina. Bai, bai, bai. Bai, idia. Betzi bezala. Nola pasada, jostukei grabaketa hori? Nuna eginduzue? Egin dugu usta ditzen uh, Jean Roger Unazo Bizkaiekin, Jean Rock, eta bonberarekin grabatu dena, uh, berak egin dauko erena asketa, eta ideiak ekarri Bai, egia. Lagundu ditu, bai. Bai. Uh, Azken momentuan entxiatzen ditugu, gauza atzu, batu idei batzu, eta hesekatu behar da. Uh, egi harran alare aitortu behar dugu, uh, bon, ez girela biziki studiokoak uh, stresa frango ekartzen daugu. Baina, janro uh, biziki hona izan da, uh, guk inara prestatu ginoen beraz. Denbora aldetik ez dugu presa animalirik ukan, grabatzeko momentuan. Uh, gero aldiz uh, nahasketan eta denbora pixkat uh, uh, eskapatu zauku. Uh, ez da beti errez, uh, baititugu musikat rezena bizikidifentak, uh, eta jaren jorentzat ere, uh, eta hantzineko aldean uh, bonbirentzat ere, uh, ziabate errezak uh, ezpaiti esekulan honako gauzari ikentzun, ordean erreferentzia uh, gutxi duk. Uh, Bestatez ahora glOoharen hotelongren chat soinua betagau, LNKKKko indaksonizatik da LNKKKko, LNKKKko indakarako preparedat але tato zo guztatu a zdi zebrat bastios grades izan dira eskukabat qaz, grahen dela, guzko dira Infruentzia honitz, baina... Uh, Gugira flentschokaren girlfriend... sortzaileak. Flentschok. <si curs CDU scenes> Bada, <maailancía> diateko edatekoa, kantitatea hondian, ena kalitatea... Ez betiak. Berki, <si> berki. Ereniz areniz trompatuko erdemadut geien jostatzen zisten lekoa holtza gaina dela, ala ere? Ba. Eta ba, badakigu haitzineko ah, diskarekin eta bat zintuztela gaineko joko batzu, patea banatzen, tequila edaten eta horak guztiak, eh? E, bat gauza batzu pentsatuak, disko unentzat, Ez. alako joko berezi batzu edo Fini da guai, mutxogituko guai Galdi-galdia Galdi-galdia, buru Taula ikuskizuna edo antzerkia azkenean, hori lantzen duzu edo momentuak emaiten du, improvisazio oso da. Momentuan, momentukoa da. egin dugu egonaldi bat atabalen, dila bi haste, eta bain lan duitugu gauza txipi batzu, baina gehinetan eszena gainean itugu gauzak kentsatzen, eta bada, bat, bat, bat bat bat teko tasun hori publikoarekin ere, eta publikoak ere parte dezake, Gure iku jarriana uterran, jazengirea ikin komunikatzen, eta... Gutio izango kalera. Pateaz dugu gehiago maitean. Pate eta tektikikala da, genial. Azpertoa ginen, patea tartinatzia konzertoa intzinen, nik suportatzen. Eta egia da adreso adrezo guzi horiek edo trezna guzi horiek, gehi-garri guzi horiek beti behar da pentsatu, ekarri, eta bon, bizkat pizu zitzaukun. Uaitiko ua iti eta gainera uai badugu lan gehiago musikan ordean. Entziatuko gira janik musika horren emaitiak. Musika zase beharko, baditu zuzue datar bat zuia danik? Finkatiak? Anitz, anitz hor hor hor hori nuntza prestatu dugu. Hor usteilea, estapenetik, irailer ditzu arte. Ama bost data baditu gu. Bai goaldean, bai pahaldean. Zertakit, deia, hainbeste jo dugunez demura gutiz, eta... Dizki konten gehiago. Dizkoaren ateratzerikin batean, zerbait niteko. Hau gelduen, laun batean hori zetan gehiago, ortsialien lehenik bonu zen. Ara, tegi ba buztioan, izain gira, Bastidan, Kambon, Gasteizen, Gasteizen, Donianekazin, Lartza balen gero. Lartza balen. Eta... Ego aldea mestea bali? Sarautz. Donostia. Sarautz, donostia. Oñatia. Egia mm. eta Oñatia ere bain. Mm. Kontesko. Eta entzuteko, diskarik gabe, berdin, webguner uh, bat? Baurse webguner bat zuetan? Bai. Bai badugu webguner bat? Ubebikoitza irualdiz. Puntiu... Sezenaren... Taldea. Magatxo. Taldea. Ah. <laughs> uh, Sezenaren... <laughs> Magatxo taldea. Abildua. <laughs> <laughs> <laughs> Ez? Bo, Googleen atsia gaitona, eh? Googleen atsia e, e, badok uh, webgunean ere bada gure... Badek? ...kantua dira. Jarenik <laughs> <laughs> lau entzun dira zaitik manitu zue lau lehenago... ...badoken, eta bestegusiak kes... Go -go apisteko... ...promozioa... lauriek... Uff... Ez ta behidat zuha izan da... Ez ta behidat iniz baditu gu, eta hau ere komplikato izan da... Ibi zitzi ezakitia. Normalki, normalki gaur edo bihar uh, izanen dira interneten eta bainoako balkar eta soko desberginetan atse maiteanako da. Ba. Bar, uh, haste hundaguntan edo aldun astearen hastapenean. Ederki, ez zenaren taldeko hiru kidegin itoan ego, no joitera ziko dugu. Xabiatxe berri patxioiak buruta jokin irun garaia, eh, gurekin izanik eta agian, istantean ezuekin fluentzatzen harko dugu. Agian, agian. Agian.